A napkelet rejtett kincsestára kulturális tudományos kalandtúra az indiai szubkontinensen s a világ más tájain. Köszöntönöket, Bányai Gézógyok. utazásunkban ma három témát érintünk. Fő témánk a bumigita, a föld éneke, és közben egy-egy rövid kitérőt teszünk az eljúrvéde, gyógyító és a vaszati térrendező tudományának területére is. A bumigítát Szilágyi Márta ültette át magyarra. Om Ajnána Timirán Dhasya Gyanán Jana Koya, Chokshurun Militam Tasmai Shri Búmi Gita azt jelenti a földéneke. Sokan ismerik a Bagavata gítát, de a védikus irodalomban nagyon sok gítát, éneket találunk. Ilyenek a Nára az Astavakra, az Ajla, a Síva, az Aventaja és még sok más. A Búmi gítát a Bagavata purálában olvashatjuk a 12. ének harmadik fejezetében. Itt Sukadeva a mondja mondják Pariksit királynak, Krisztus előtt 3072-ben. Honnan tudjuk ezt ilyen pontosan? Nyugaton a tudományos világnak az a véleménye, hogy Indiát nem érdekelte a történelem, és az úgynevezett történelmi feljegyzések a Puránák, az és az Eposzok tele vannak mesékkel. Hosszú ideig ezt gondolták az Iliászról is, aztán Schliemann megtalálta a Tróját, és a görög Eposz egyszerre kézzelfogható valóságá a legjobb úton vagyunk, hogy a régészek Indiában is megtalálják azokat a helyeket, ahol a Puránák, a Mahápharata és a Rámajan eseményei lejátszottak, bár megmagyarázhatatlan, hogy miért csak tárgyi bizonyítékokat akarunk elfogadni, és azok közül is csak azokat, amelyeket pár ezer éven át a homok. A Földet vagy a Föliszternőt mindenütt tisztelték. Indiában Búminak, Búdhévinek, Haszumatinak vagy nevezik. Az egyik neved Hátri azt jelenti, hogy mindent tart, anna napúrnál formájában mindenféle táplálékot ad. A Rigvédában tömire együtt említik az égfélisteni urával, Gyausza. Dirkatamasz ezt írja ról. Ketten ti mindent cselekvők vagytok, minden sikerre visztek, tévedhetetlen égapa, földanya, biztonságot ad mindenkinek, kit a létbe hívott. Kétfele egy világnak lelkes az egyik, és gyönyörű a másik, mert hisz az Úr öltöztette őket a jóság és az igazság lepleibe. A Rigvéda egy másik költője augasztja a következőket, írja. Mozdulat állnak, de sok-sok járó gyermeket őrizgetnek jó akarattal. Égés és föl az összes veszélytől óvjatok, mint anya szívetekre szorítva. Őket hívom a dévák védelmében, szépek a szemnek, nektárt adnak. Hégés föld, az összes veszélytől óvjatok, mint anya szívetekre szorítva. Vám a déva, jó termést kér a föld anyától, Visvámitra pedig a szépségéről énekel. A föld sokféle szépségbe öltözött, egyenesen áll, és 18 hónapos borját nyalogatja. Gyönyörű, és mindenhez ért, Nála keresem az örökrendet. rendet, Anamano Bhistang, Stápitan a dantikam, a Kanokávodátó Sankirtanaj kapitaró Kamolájaták só Bishambharó Az Adharva védett több himnost is szentel a Földnek. Azt írja, hogy a Föld szent és mindenféljét megad, amire az embereknek szükségük van, ételt, vizet, hegyeket és tengereket, létet és tudást. A Föld táplál, aranyjal, ezüsttel, smaragtel és más drága kövekkel ajándékoz meg. Hatalmas ország ez, halhatatlan gyökerei egészen a Föld középpontjáig terjednek. Senki sem tudja megmérni a hosszát és a szélességét. Olyan a Föld, mint az anyánk. Mindent megkapunk tőle, mint a kisgyermek a tejet. Ez az a hely, ahol felismerhetjük igazi azonosságunkat, és kutathatjuk a legfelsőbb igazságot. Egy Annapurnához intézett himnuszban olvashatjuk. Mindennek az Ura te vagy, minden adomány te adsz, mindenféle ételt osztasz, nem csak tejet és vajat. Tested a folyó közföldje, riskalászok a hajad. Bőaratást adsz templomaidban, senki sem éhes, rizset táplál, vajat fenntart, és a méz édes. Kezedben a purnagata és az ételt te magad, kezéd arangyümölcsök, rizskalászok a hajad. És most mielőtt tovább mennénk, tegyünk egy kitérőt az ősi indiai gyógyászat az Ő Zalányi Péter. Ájúrvédikus figyelő! Továbbra is a masszázsról és azok csatlakozó terápiákról fogok beszélni, és ez már előre jelzi, hogy miután ez a harmadik alkalom, amikor még mindig csak a masszázsokról beszélünk, hogy milyen mérhetetlen nagy tudomány is ez az ajúrvéda. Ezért hangsúlyoznám, hogy csak egy rövid betekintést tudunk nyújtani ezekkel a rövid kis műsorokkal ebbe a tudományba. Szóval a masszáshoz csatlakozott terápiákról beszélnék. Azok a terápiák, amikről most beszélni fogok, vagy azokat a terápiákat minden esetben, vagy a legtöbb esetben megelőzi a test teljes vagy részleges masszázsa. Ezeket a masszázsokat általában kettő vagy négy masször végzi, és minden esetben lefelé irányul a masszázs. Tehát ha adott esetben négy ember végzi a masszást, kettő masszíroz a csípőtől lefelé, egészen a lábujjakig, kettő pedig a nyaktól a csípő irányában. Ez a tradicionális indiai masszázs. Talán lehet, hogy szerencsésebb lenni az olajozás szót használni, mert ebben az esetben nem a általunk megszabott klasszikus gyúrásról beszélünk. De azért gyakorlatilag ugyanúgy végig masszírozzák az egész testet. Szóval akkor a terápiák. Beszélnék először a basztikról. A basztik általában azt jelentik, hogy valamilyen <kül> olajtartás történik. A masszásterápiák esetében ugye ez a test felületén történik, és attól függően, hogy a test melyik részén végezzük ezt az alajtartást, vannak a különböző elnevezések, talán a legismertebb a sirobaszti. A sirobaszti az nem más, mint amikor hát úgy képzeljük el a dolgot, hogy az ember a páciens fejére egy henger tesznek, egy olyan hengert, amit különböző anyagokkal lezárnak a fej külső részén és belül, majd ezt töltik fel különböző gyógynövényes olajokkal, számtalan recept van erre nézve, hogy milyen gyógynövényes olajokat kell használni. Ez a terápia általában 30-40 percig tart, de bizonyos esetekben rövid ideig is végezhető, és a hatásosság érdekében minimum hét napig végzik, de ez akár egy hónapon át is tarthat. Miben segít ez a terápia? Nagyon hatékonyan segíti az arcbénulásban szenvedő paciensek gyógyulását, gyógyíthatja az álmatlanságot, a fejen lévő ö, érzékszervek, a szem, az orr és a száj szárosságát fejfájást, migrént lehet vele kezelni, és nem utolsó sorban mentális problémákat, feszültséget, stresszt, depressziós betegségeket. A következő ilyen Baszti, a Kati Baszti. A Kati Baszti az mindig a háton tartott olaj elnevezése. Ez megint attól függően változik ez a hely, hogy éppen hol van a páciensnek problémája következőképpen készítik ezt tradicionálisan általában valamilyen gabonának a lisztjéből képeznek egy kis medencét a háton és ezt töltik fel olajjal hangsúlyozom még egyszer ez lehet a hát közepén lehet a deréktáékon, hatására nézve oldja az izomfeszültségeket javítja a gerinchajlékonyságát ha derékra tesszük, akkor kiválóan kezelhetők vele a lumbágos megbetegedések, vagy az a ülőideggyulladás. És általánosságban ez is mindig gyógynövényes olajokkal történik. Nagyon sok esetben a ricinus gyökér az egyik fő ilyen gyógynövény, amit ilyenkor használnak. Következő ilyen basszink a Kridája A Hidája Baszti az a mellekason történő olajtartást jelenti, Gyakorlatilag egy ugyanilyen technikával képeznek egy kis medencét a melkas közepén, ezt töltik fel a gyógynövényes olajokkal. Ez erősíti a szívet és csökkenti a melkasi fájdalmakat. Kiemelném még a netrabaszti. A netrabaszti a szemgyógyításában igen jelentős terápia. Ugyanilyen módon a szem köré építenek egy kis gátat, és ezt. Töltik fel legtöbb esetben gível, Ez a gíez nagyon jól táplálja a szem sejteket, vitalizálja és javítja a szem működését. Tehát nagyon röviden ezek a basztik, a testen tartott olajos terápiák. Ezeket a terápiákat azért természetesen elvégez, el szokták végezni egészséges embereknél is, pusztán a megfiatalitás céljából. Ekkor természetesen más összetétel olajokat használnak, és az időtartam az olaj tartásának az időtartalma is változó. És átérnék egy most már lassan Magyarországon is közismerté vált terápiára, ami a síródara. A síródara ez nem más, mint az olaj a homlok közepére a két szemöldök tájékán. Következőképpen történik. Tradicionálisan agyag tálakat használtak erre aminek a daján volt egy luk vagy van egy lyuk ezen keresztül vezetnek egy finom <kül> szövet darabot és ezen keresztül csorgatják az olajat a páciens fejére a homlokára ez kb. 8-10 cm-re van a fejtől szintén gyógynövényes olajokat használnak, de nagyon sok esetben sokájúrvédás orvos használ tejet és írót ezekhez a, ezekhez a terápiákhoz. Ezt a terápiát is, mint a Bastit, ugye, ami a fejen tartott olajterápiája, mindig megelőzi egy fejmasszázs, és utána történik ez az olaj folyatása, homlok közepére, a két szemöldök közötti részen. Természetesen ilyenkor a szemeket lefedik valamivel, és a paciens fejét egy kicsi hátra billentik egy párnával. A síró nagyon hatásosan javítja a fejen lévő érzékszervek betegségeit, tehát a fül, szem, or, tarak betegségeit idegrendszei problémákat, az elme betegségének a gyógyításában is nagyon jelentős szerepe lehet, álmatlanságban, skrizofréniában, epilepsziában szenvedő emberek részére is, mint kiegészítő terápia, az ájúrvéda használja ezt a siródara nevezetű <kül> terápiát. Ez általában 20 perctől 60 percig tartó kezelés lehet. És most áttérnék az egész testet igénybevevő terápiákra. Léteznek olyan terápiák, amikor nem gyógynövényes olajakat használ az ájúrvédelmasszáshoz, hanem pusztán csak a gyógynövények örleményeit. Ilyen terápia az udvártana. Az a terápia nem más, mint hogy gyógynövények keverékeit pépesítik, és azzal beborítják az egész testet, majd száraza, száradás után a már korábban említett technikával ledörzsölik a testről ezt az olajat. Ö, nem egy esetben ezek a gyógynövényes keverékek akár 30 féle is, gyógynövényből is készülhetnek, általában a kafa és a megbetegedések esetében használják. Mikor a gyógynövény szárodás utáni ledörzsölése történik, akkor a masszázs különös figyelmet fordít a múltkori adásban említett marma területekről, területekre, tehát ezeket a részeket intenzíven, intenzívebben masszírozzák. Nagyon jól használható ez a terápia az anorexiában szenvedő betegek esetében vagy akár a reumatikus vagy izületi gyulladásokban szenvedő betegeknél és nagyon jól javítja a bőr anyagcserét a következő ilyen terápia ami tulajdonképpen csatolható az előzőhöz az utgársana ez az utgarsana pedig nem más, mint a száraz gyógynövények dörzsölése a testen, nagyon egyszerűen fogalmazva. Általában szintén a váta és a kafa megbetegedések terápiája, de adott esetben a raszaján a megfiatalitás terápiájában is használják, nagyon könnyűvé teszi a tested. És végül még egy egész testre kiterjedő terápia, a pindaszvéda. A pindaszvéda az egy meglehetősen <coughs> bonyolult procedúra előzi meg magát a masszást. Amit nagyon röviden elmondanék. Kb. fél kiló mennyiségű gyógynövényet 8 liter vízben főznek, addig, amíg ez egynegyedére csökkent, tehát kb. két literre. Utána ezt a párlatot ketté választják, ebből egy liter elkevernek egy liter tejjel, és fél kiló rizsjel. És addig főzik, míg egy ilyen puding-szerű, puding állagú masszát nem kapnak. Ezt a masszát általában nyolc felé osztják, és vászondaragokba kötözik bele. És ezekkel a úgynevezett kis labdacsokkal történik a masszázs. Megint csak olyan módon, amennyiben négy vagy két ember végzi, hogy a fej irányából lefelé, és a lábaktól, illetve a csípőtől is lefelé. Van egy tradicionális menet ennek a masszázsnak, mi szerint először ezt ülve történik, majd a páciens a hátára fekszik, majd a jobb oldalára, majd újra a hátára, majd a bal oldalára és újra a hátára. Ezekkel a labdákkal dörzsölik végig a testet. Igen hatékonyan használható, szintén a megfiatalításban, a különböző ízületi problémáknál, és számtalan más betegség kiegészítő terápiája. Egy rövid kérdést engedj meg. Annyiféle olajat és gyógynányt megemlítettél, amire úgy tűnik, hogy nagy mennyiségre van szükség belőlük, hogy ezt hogy lehet anyagilag bírni, vagy ez újra felhasználható? Az újrafelhasználásról annyit, hogy például ennél legutóbb említett terápiánál, amikor megtörtént a masszázs, ez minimum másfél órás masszázs különben, amikor megtörtént ezekkel a labdacsokkal a masszázs, akkor utána ezt a masszát, a maradék masszát, azt fölkenik az egész testre. És utána átdörzsölik vele az egész testet. De általában nem szoktak újra használni semmilyen gyógynövényes párlatot vagy olajat tehát egyszeri használat történik igazából hogyha belegondolunk azért még pillanatnyilag talán Magyarországon sem olyan drágák a gyógynövények amik kaphatók hát az olaj esetében már erről nem beszéltünk de hát ezekhez ilyen mennyiség szükséges de gondolom hatásosak is így van gaad chit kalindi to to be pino sangeet to tarolo madhupa Rama Shambhu, Brahma Ganeshar Chitopado, Jagannath Swami, Nayono Potogami, Jagan Swami, Nayono Potogami, Test gyógyítása után térjünk ismét vissza a föld bajainak gyógyításához. A föld élete már sokszor volt veszélyben, és a Földistenő, a föld nagyon sokat szenvedett. A védikus írások elmondják, hogy mindig akadtak démonok, akik a földet tönkre akarták tenni, például híraják sa elmerítette a kozmikus óceában. Mások csak a környezetet szennyezték, mint a levegőt mérgező akha, a szél és borriharokat kavaró Trinávarta és Balvala, a jamunál folyót beszennyező élővilágát elpusztító Kália, a falvakat és városokat felgyújtó, hegycsúcsokat tördelő, áradásokat okozott Vivida, a birodalmát magas veszültségű vezetékekkel és mérgező harci gázokkal védelmező Baumászolat. 5000 évvel ezelőtt is előfordult, hogy eltereltek, hogy a föld alá kényszerítettek egy folyót. A szaraszvati egykori medve, medre még ma is látszik a régi felvételeken, nagyobb folyó volt, mint az Indus vagy a Ganges. Nukleáris fegyvert is használtak 5000 évvel ezelőtt, például Bánászura és Asvadháma. Szanda és Ugaszanda azt tervezték, hogy az egész földet megsemmisítik, és meg is tették volna, ha nem akar meg a saját kéjvágyuk. A legtöbb démonról azt írják, hogy állati formájuk, és valóban állati módon cselekszenek. Csak egy állatnak lehet olyan csekély értelme, hogy elpusztítsa a környezetét, ahol táplálékot és menedéket talál. A púmi azonban a föld nem panaszkodik, hanem csak nevet a föld uralkodóin, akik minden erejükkel harcolnak azért, ami soha nem volt, és nem is lesz a tulajdonuk. Miután sokadéva a goszvámi felsorolja, mik a jelenlegi, legrosszabb virágkorszak ismertető jegyei, így szól. A föld nevetett, amikor látta, hogy a királyok mennyire me akarják hódítani. Így szólt. Nézd csak, mennyire me akarnak hódítani engem ezek a királyok, akik valójában csak játékszerek a halál kezében. Az emberek nagy uralkodói, még a műveltek is csalódnak és kudarcot vallanak az anyagi kéjvágy miatt. Ezek a kéjvágytól hajtott királyok nagyon reménykednek és hisznek a testnek nevezett halott csomóval. bár az anyagi test olyan mulandó, mint a buborékok a vízem. A királyok és a politikusok azt képzelik. Először legyőzöm az érzékeimet és az elmém, aztán leigázom a főminisztereimet, megszólulok a tanácsadóim, polgáraim, barátaim és rokonaim, valamint az elefánthajtók tövis szurkásaitól. Így aztán meghódítom az egész földet. Mivel a vezetők szívét megkötözik a nagy elvárások, nem látják meg a közelben várakozó halát. Miután ezek a büszke királyok minden országot meghódítottak a felszínemen, erőszakosan behatolnak az óceánba, hogy a tengert is leigázzák. Mi haszna van önfegyelmüknek, melynek célja a politikai kizsákmányolás? Az önfegyelemnek nem ez az igazi célja, hanem a felszódulás. A nagy emberek és leszármazottaik a múltban nem törődtek velem, így aztán ugyanolyan gyámoltanul távoztak el ebből a világból, mint ide idejöttek. Az ostó emberek még ma is azzal próbálkoznak, hogy engem meghódítsanak. A materisták azért harcolnak egymással, hogy uralkodhassanak rajtam. Az apák szembefordulnak a fiaikkal, a testvérek egymás ellen harcolnak, ennyire ragaszkodik a szívük a politikai hatalom birtoklásához. A politikai vezetők kihívást intéznek egymáshoz. Ez az egész ország az enyém. Nem a tiéd, te balond. Megtámadják egymást, és meghalnak végül. Az olyan királyok, mint Pritu, Pururava, Gádi, Nahusa, Barata, Kartavírja, Hajjuna, Mandátá, Szagara, Ráma, Katvanga, Dundudá, Ragú, Trinabindu, Jajáti, Sarjáti, Szentánu, Gaja, Bakirata, Kólaesvaja, Kakuczta, Nájsádán, Riga, Hiranyakasi, A világot megreszkedtető Rávana, Numucsi, Sambara, Balma és mások. Valamint sok más démon és király, akik nagy erőkkel rendelkeztek és másokat irányítottak, sokat tudtak, mindent legyőztek, és legyőzhetetlennek hitték magukat. Az egész életükben csak engem akartak birtokolni. Az idő azonban eljárt felettük, és nem maradt belőlük egyéb, mint a történelmi fejezések. Együk sem tudta örökre megalapozni az uralmát. Ugyész Sera -si sikhip ichhau koti tate dukulanne itrante sahachar kotaksham bidadhate sada shrimad vrindavana basati leela Jaganatha Swami, Nayono potogami, bhava tu me. Jaganatha Swami, avattu kona ko ruchi nilo shikhare bashan prasadanta sahaj bal bhadre na bolina subhadra madh sakala sura seva vasaradō Jagannath Swami nayano path gami bhava tu Swami bhava Számos királyt sorolt fel a földistenő, akiket a nyugati tudósok a mesék szereplői közé utasítanak. Az emberek általában hajlamosak megismerhetetlennek tekinteni azt, amit csak ők maguk nem tudnak. Úgy gondolkodnak, ha ők nem emlékeznek ezekre a régi időkre, akkor más sem emlékezhet. A régi görögök még azt tartották, minden dolognak a mértékkel az ember. Ma a nyugati ember azt hiszi, ha nem ismeri kimondani, hogy minden dolognak a mértéke ő maga. Az emberi emlékező tehetség azonban csak jó ezer éve romlott meg annyira, hogy kénytelenek vagyunk mindent leírni. Az írás nem a civilizáció vívmánya, hanem a hanyatlásának a jele. A Kali-juga előtt nem volt szükség arra, hogy mindent feljegyezzenek, mert az emberek nagyon sok információt meg tudtak őrizni a fejükben. Így aztán az itt vásárolt királyok sem kitalált nevek, hanem történelmi személyiségek, akikről mindent megtudhatunk a védikus írásokból. Britu király például rendkívül izgalmas módon jelent meg a Földön, a feleségével, Alcsival együtt, mégpedig a halott Vénak király karjaiból. Valami olyan módszerrel, amit maklónozásnak neveznénk. Britu király úgynevezett Sakcsevése Inkarnáció. Pontosabban Visunak az Univerzum fenntartója hatalmának teljes kiterjedése. Alcsi pedig a szerencsés istennője, aki soha nem válik el Visnútól. kiváló uralkodó volt, de egyszerű is megharagodott a földre, amiért nem termett elég gabona. A föld istennő tehén alakot öltött, így akart elmenükülni a királyeről. Végül megbékéltek egymással, és a föld ismét mindent megadott, amire az élőlényeknek szükségük volt. Pritú király az országban mindenkivel úgy bánt, mintha az apja lenne. Mindenki láthatta, hogy gondoskodik róluk. Utána elsímította a föld felszínét, falvakat, tanyákat és városokat alapított, erődöket épített, hajlékokat a tehénpásztorok számára, istállókat az állatoknak, valamint helyet teremtett a királyi táboroknak és a bányáknak is. 99 ló áldozatot mutatott be, és az ember emberfeletti hatalomra tett szert. A mennyek kirája, Indra azonban nem tűrhette Pritu király gazdagságát. Megpróbálta megakadályozni, hogy vagyona egyre És ellopta az áldozatra szánt századik lovat. Bár Indra igazán nagyon csúnyán viselkedett, például megbocsátott neki. Élete végén minden kincsét szétoztotta az alattvalói között, és azon túl teljes lemondásban élt, az érzékek uraként hagyta el testét. Nehéz elgondolni, hogy Indiában éveződek óta kitalált szemét tekintenének példaképnek. A földistenő azt mondja, egy ideig még ez a kiváló uralkodó is úgy cselekedett, mint aki a magáinak tekinti a Földet. Értékes ajándékokat fogadott el, és maga is ilyet és nyilat ragadott, ha meg akarta büntetni az ellenségét. Itt a földistenő arra tanít bennünket, nem ez dolog, ha valaki megvédi a hazáját, de még nem esebb, ha tudja, hogy minden isten tulajdona, még az erő és a fegyverek is, amelyekkel védekezni próbál. Elfogadható, ha valaki meg akarja büntetni az ellenségét, de a senkit sem tekint az ellenségének. Így aztán nincs is szükség büntetésre. Persze, Britu király, mint avatár, különleges helyzetben volt. Rit a földisten együtt említi olyan démonokkal, mint Hiranyakasipú, Britra vagy Rámana. Igaz, hogy ők sem voltak közönséges uralkodók és bármit követtek is el föld életükben, végül visszakerültek a transzentális világba, vissza Istenhez. A Föld Istennő azt mondja, ha ezeknek a rendkívüli személyiségeknek csak a britónak, burúra válnak, gáthinak stb. nevezett megjelenéseit tekintjük, akkor azt látjuk, egész életükben ők is csak a Földet akarták birtokolni, legyőzhetetlennek hitték magukat, és végül nem maradt belőlük egyéb, mint történelmi feljegyzések. Indiában tehát vannak történeti feljegyzések, bár nem ugyanazt a fontosságot tulajdonítják ezeknek a krónikáknak, mint például a római birodalom történetírói. írói. Rító királyt nem azért tisztelik, mert nagy uralkodó volt, hanem mert Isten felé fordult, és egy hatalmas, katonailag erős birodalom helyett az önmegvalósítás tanításait hagyta utóraira. Hiszen léteznie kell egy legfelsőbb hatalomnak, aki megjutalmaz a jelenlegi cselekedeteinkért. A bölcsek mind egyet értenek abban, hogy nem a királyok, nem az országok politikai vezetői adnak minden áldást, hanem egyedül Isten. Isten szolgálata megtisztít minden szennyeződéstől, amely a számtalan születés alatt összegyűlt. És ha az ember egyszer menedéket talál az Úrnál, soha többé nem kell visszatérnie a háromféle szenvedéssel teli anyagi életbe. Azért is emlékeznek olyan szívesen Prituk királyra, mert hűségesen betartotta a visszavonult élet szabályozik és szigorú lemondásoknak vetette alát magát az erdőben. Néha fák kérgét és gyökerétette, néha gyümölcs és száraz levél volt az eledele. Néhány hétig pedig csupán vizet ívott. Végül már csupán levegőn élt. Az esős évszakban a zuhogó esőben át, télen pedig nyakig a vízbe merült. Nem kell mindenkinek ilyen szigorú az a végeznie, hogy elszakadjon az anyagi élet vonzásától, de egy Pitu maharaj nagyon gazdag volt. Nem egy kis ország, hanem az egész föld uralkodója. Az érzékkelégítés minden formája a rendelkezésére állt. Logikusan azt gondolhatjuk, hogy aki sokat szerzett, annak nehezebb a dolga, hiszen sokról kell lemondania. A, a Földistennő még sok rendkívüli személyiséges sorol fel akik a maguk idejében föld vagy akár az összes bolygó uralkodói voltak, és mindegyikükről hosszú történeteket jegyeztek fel a védikus írások. Sukadeva azt mondja, szándékosan nem csak a filozófiai vagy teológiai igazságokat tanította meg Pariksit királynak, akinek már csak néhány órája volt hátra az életéből. Ezt mondja, Hatalmas Pariksit király! Beszéltem neked ezekről a nagy királyokról, akik elterjesztették a hírüket az egész világban, és aztán eltávoztak. Az igazi célom az volt, hogy transzcentális tudást és lemondást tanítsak. A királyok történetei erőt és fenséget adnak ezeknek a tanításoknak, de önmagukban véve nem képezik a legvégső tudást. Most, mielőtt megtudnánk, hogyan végződik a Bumigitá a föld éneke, hallgassuk meg Lagatás Editet a térrendezés indiai tudományáról a Vasatiról. vasati Vaszati. a sok ezer évre visszatekintő védikus kultúra, építészet-tudománya és lakáskultúrája napjainkban. Edith itt ül már velünk. Egy tanfolyamról jött, nem rég ért véget, miközben nagyon érdekes témában a feng shui és a vaszati összevetése volt a téma. Igen, két héttel ezért, ezelőtt ezért is nem találkoztunk a hallgatókkal, mert tanfolyamon vettem részt. Igazából ez egy fengsúlyi oktatásnak a része volt, és felkértek, hogy a, legyen egy kétnapos vaszati blokk is benne, tehát nem kimondottan egy bevetés volt itt a cél, hanem hogy ezt is megismerjék a tanulók, és megmondom őszintén eléggé kultam, mert, mert ugye nem tudhattam, hogy hogyan fogják fogadni a, a vaszati tudományát. Ugye, elég sok hasonlóság van a két rendszer között, de azért a vaszati mégis eléggé más, és, és nagyon sok mindenben különbözik a fengsuitól, és nagyon kellemesen csalódtam, ugyanis <hül> tényleg nagyon élvezték a, a tanulók, 16-an voltak, elég nagy létszem, és nagyon-nagyon jó tapasztalatom volt. A fölveti ugye a kérdés, hogy a Vaszati tulajdonképpen egy nem új, új tudomány, legalábbis a nyugati ember számára nem új, de érdekes volna elhelyeznünk, hogy tulajdonképpen hova is, hol, hol kutassuk, hogy a vaszatinek hol a helye a világban, hol a helye a nyugati tudományos gondolatok között, és hát Indiában hol a helye. Annak ellenére, hogy a Vassati valóban egy indiai tudományként van számon hogy a indiai építészeteként, és a több ezer éves védikus írásokban találjuk meg ennek a szabályait, ugye ott vannak ezek leírva, és most itt hallgattam, amiket olvastatok hat nagyon nagy személyiségekről, és a Vassati-val kapcsolatban is olyan neveket lehet megemlíteni, ugye, mint visvakarma, vagy majadánava, akik szintén Ma már feledésbe merült személyiségek, de nagyon-nagyon nagy szerepük volt abban, hogy, hogy valahogy a mai napig is ugye emlékezzünk a vasztati és hát ezeket a csodálatos palotákat és városokat, amiről például az előbb kritikirály is lemondott, mi le kellett, hogy mondjon, Ugye ezeket ezek a nagyhatalmú építészek, ők építették, nagyon sok leírást találhatunk a a vidékusi, írásokban, akár a a Rámajánban, ahol hirtelen megjelenik akár Visvakarma, akár Majadána van neve, és, illetve hát ők személyesen is hirtelen építenek valami csodát. De térjünk vissza, hogy mégis hogyan került ez nyugatra, meg egyáltalán közünk van nekünk ehhez az ősi kultúrához. Pont ezen a két, hete, két héttel ezelőtti előadáson mondtam a hallgatóknak, hogy nehogy azt higgyék, hogy a Vassati az egy indiai építészet. Kizáll dolog. Ez egy, igazából mondhatjuk azt, hogy egy egyetemes tudás. Tehát ugyanúgy érvényesek az elvei, a szabályai Európa embereire, amerikaiakra, Ausztráliában, Afrikában, mint Indiában. Annak ellenére, hogy a védákat és egyáltalán védikus tudományokat, mégis valahogy földrajzilagot Indiával kötjük össze. Na most, amit, csak néhány dolgot említenék, ilyen híres épületeket, amelyeknek van némi köze ugye a Vaszatihoz, hát nem némi, hanem elég sok, ugye a leghíresebb, ez egész véletlenül Indiában található, ugye ez a Taj Mahal, ami, aminek nem csak az a különlegessége, hogy a Vaszati szerint épült, mert ugye Indiában nem nagy dolog az szerint építkezni, de az, hogy ugye ez egy mogul emlékhely, sír is, is. Nem hindú, tehát muszlán, nem egy hindu, hanem egy muzulmán épület, a, ugye azt pedig tudtuk, hogy ők a hinduk és a muzulmánok nem annyira szerették a történelem folyamán egymást, és mégis az építészetet és egyéb művészeteket a muzulmánok is átvették ugye az indiaiaktól. De ha tovább megyünk, például Kambodzsában, ugye ott van ez a sokat emlegetett csodálatos Ankorvat, amely illetve Ankorhon, ez az egész templomváros, amely szintén a Vastú, vagy Vastati elvei szerint épült, és ez már egy másik ország. Ez egy hindu templom volt. Ez egy hindu, uh -huh. igen, vannak hindu és buddhista um, részei, van. Uh -huh. így van. Aztán, hogyha egy kicsit tovább megyünk az időbe, ugye ti is beszéltetek itt az előbb az ókori görögökről, én most egy ókori római építést említenék, ugye Vitruvius-t, aki nagyon-nagyon aki sok mindent átvett a, az egyik fontos védikus építészeti műből, ennek az a neve hogy Manassara, és erre alapozva írta meg az ő Dere Architektúra című művét, amely ugye a mai napig is fontos tankönyve az építészeknek, legalábbis akik ugye adnak a, a szakmájukra, és ő hozzá kapcsolható, illetve közvetve, ajta keresztül jutott el Laonado da Vincihez ez a ugye ismerjük ezt a leonádói ember figurát, amikor én most mutogatok, kockára, de ezt nem látják a hangatok. Ott hát van egy kör, meg egy négyzet, és benne ugye... Hát van ez a kis ember, aki telteszállás. És igen. ez egy ilyen szabályos, geometri szabályosságot mutat a, a így testarányokkal. Van. Így van, és ezt az emberkét, ezt Leonardo da Vincihez kötjük, így, így a tehát a Leonádói ember, úgy is szoktuk ezt nevezni. De nagyon érdekes, és igenis és ezt az ember formát használja az építészet, ugye az építészet mértékeként, léptékeként, tehát hogy mekkora legyen a belmagasság, és mekkora méretekkel dolgozunk. De azt már kevesebben tudjuk, hogy ugyanez az ember illetve ennek az emberkének a méretei, a építészet, építészetet, a vaszati ugyanezekkel a méretekkel dolgozik. Tehát amikor meghatározzuk egy-egy épületnek a kedvező méreteit, kedvező arányait, akkor ugyanezt az emberkét vesszük alapul. És ez az emberi forma megjelent egyébként Vitruvius művében is, és hát ugye őtől levette át aztán Leonardo da Vinci, és, és később ugye rajta keresztül vált ez híresé. És aztán nem beszéltem még szintén Itália egyik fontos építészéről, ugye Palladio-ról, aki a reneszánsz korban épített csodaszép világat és nagyon nagy hatással volt rá Vitruvius. Ugye? Mm. Így meg aztán a vaszati. Tehát száz mm, százalékig biztos vagyok benne, hogy a igen igenis nagy létjogosultsága van Európában, és nem csak azért mondom, mert ugye, sokat tanulmányoztam a írásokat, és hát ugye, hogy az előbb is említettem, ezek univerzális tények, törvények, szabályok. Hanem, ugye, hogyha mondjuk elfeledkezünk ezekről a védákról, és azoknak a mm, átfogó szerepéről, akkor is láthatjuk, hogy különböző fontos épületeken keresztül azért itt volt Európában is folyamatosan. A... <coughs> Faszatinek említetted az arányait, ezt az embert. És hát nekem eszemültött egy egészen más dolog, a lőkorbüzének a, a, ő is ezt az emberléptéket próbálta ő, ő, ő, a, az épületeiben létrehozni, de ezek az emberléptékek nem sikerültek olyan jól. Tehát túl, túl alacsony és szűk épületek jöttek létre, főleg belülről, aminek hát köszöntök a mai házgyári lakások, stb. stb. Ahol amik hát szemben állnak az előző korok mondjuk nagyobb emberi léptékeivel. Hát tulajdonképpen mi az az emberi lépték, ha most ezt méterekbe ki akarod fejezni? Hát, a, amit a varszeti már a, a, a 230 tartunk. Nem, amit a van figyelembe veszünk, tehát a, a, amikor meghatározunk métereket, méreteket, mértete. nem métereket, méreteket, ott az ideális, vagy inkább átlagosnak vehető ember 1,86 század métertel, 186 hmm. centi magas, és aztán erre alapszik. Tehát nyilván egy 186 centis ember nem annyira érzi magát egy, mondjuk egy olyan házban, ahol Éppen meg tudja simogatni a plafon. Tehát ez az alapja. De ez nem csak a magassági méreteket, De hanem... ez mit jelent, hogy mondjuk javasolt mondjuk, hogy kétszerűen magas legyen, vagy... Hú, ez hol, egy bonyolult szabályrendszer, aminek ez az alapja, és nem is kimondottan... Erről van szó, hogy most milyen magas legyen mert azért, ezt épészel is föl lehet, vagy ki lehet találni, tehát jó is milyen féle méretek nélkül. Irodában, ahol nagyon alacsony volt a plafon, és majd fölnyúltam, és erre be is nyomódott, mert tud, ilyen ja. mennyezet volt. De mondom, olyan, hogy két méter körül volt, és uh -huh. ez, ez nem emberi uh, Jó, akkor hely, feltételezem azt, hogy egy építés problémák ezt vannak. tudja. Nem, én nekem ez ugyanúgy elfelejtik. Jó, akkor feltételezzük, hogy tudják. Uh -huh. De amire ezt, a, ezt az emberformát használjuk, és az ideális emberkének, ugye nem csak a magassága, hanem a kinyújtott karjainak a hossza, uh -huh ugyanakkora, mint a magassága. <gül> ez egy nagyon érdekes, az én tanárom, akitől tanultam, Markus, ő mindig mondta, hogy, hogy ő, ő biztos, hogy ilyen tökéletes emberke, mert ő magasságra is 186 cm volt, és a kar, karjainak a fesztávolsága is annyi Nem, volt. De itt most az a lényeg, német, igen, de itt most az a lényeg, hogy, hogy tehát ez alapján Kapunk egy olyan méretrendszert, ami alapján mm -hmm. méretezzük az épületeket. De mm -hmm. itt ennek már kicsit bonyolultabb szabályai Na vannak és más dolgokkal is pár pár kapcsolatban. van kapcsolatban. És nincs fölívni a. tanfolyamon is a, a haladó szinten tanítjuk Igen, ezt, de, ezt. De mondjuk leírás szintjén mondjuk, ha azt mondanád, hogy melyik uh, méretű szoba, vagy lakás az, ami emberi léptékben kellemes, az, az mit jelent? Mondjuk egy három méteres szoba, két méteres, öt méteres, Ez megint csak, két, három, négy, öt méteres belmagasság, tehát melyik az, ami, ami ha ezeket hát a számításokat elvégzed, uh -huh. akkor mondjuk egy kellemes eredményt hoz ki. Ez megint csak teljesen embertől függ, meg attól, hogy mire használjuk ezt a szobát. Tehát a túl nagy... lakószobára gondolok. <gül> hát most megfogtál, egy olyan ötszöröltős szoba az nagyon kény. De ez most igazából, csak mondok méreteket, mert itt annyira függ a lakók igényétől, Értem a én. használattól, hogy ez most csak egy, egy gyerekszoba, egy nappali, mennyi pénzük van. Tehát igazából, amit én most itt elkezdtünk, és lehet, hogy egy kicsit talán félreértetted, hogy most mire van ez a méretrendszer, a különböző méretek, és itt most már nem a 186 centinél akarok leblokkolni, hanem itt van az, hogy hogyan kapcsolódik például a Vassati, a Gandarva védával, ugye a zene tudományával, a zene és tánc tudományával. Ugye, ahogy vannak Mm. olyan hangsorok, amelyek ugye kellemesek az fülnek, harmonikusak, ugyanúgy vannak olyan hangsorok, amelyek ugye nem igazán kedve, kellemesek, tehát mondjuk valaki még csak mostanú hegedülni mellé fog, hát hideg is kiráz minket olyan, uh -huh. úgy hat ránk. Na most ugyanúgy, hogyha vagyunk egy szobában, lehet az egy picike szoba, mert csak ennyi pénze volt az építetőnek, lehet ez egy hatalmas szoba, mert mert nagyot építettek, de hogyha ennek a, az arányai és a méretei uh -huh. nincsenek összhangba azzal, amit mondjuk a vaszati szabály leírnak, és ugye aminek szoros kapcsolata van a zenei hangokkal, a zenei ritmusokkal, a hangsorokkal, akkor lehet, hogy ez egy megfelelően tágas tér, és minden elfér benne, de mégsem ad egy harmonikus arányt, például a két oldalnak az aránya, vagy a az oldal hosszúságoknak ez a finom fizikai esetleg nem olyan, amely, amely kedvező. Tehát itt ez a, ez az a méret számítás az inkább erre utal. Hm. És ennek az alapja, még visszatérve ez az ideális emberke egyébként. Azt javaslom, hogy a következő részekben, most rövidebb blokkba foglaljuk majd a mondani valót, térjünk majd erre vissza, és majd kíváncsian meghallgatjuk azt, hogy ez a harmónia, ez a gyakorlatban hogyan érvényesül. Hogy igen, ennyi volt most mára, igen. Kérdően, már. Lát, hogy igen. hogy akkor ennyi volt. Annyi még természetesen belefér, hogyha van-e valami aktuális olyan dolog, amire szeretnéd fölődni a figyelmet a honlapon, valami újdonság, vagy egy, egy tanfolyam, vagy program. A legesleg aktuálisabb program az most fog kezdődni két órakor. Ez a... Ez a Vasati Klub, ezt azért mondom, mert volt rá példa, hogy itt elhangzott, De. és aztán sokan jöttek. Tehát ez a Vasati Klub most fog kezdődni két órakor, és a helyszíne az a József körút 25 szám. Tehát a Blaha Luisa tértől kell egy picit sétálgatni, és ott van egy ilyen kis biobolt, ott leszünk kettőtől ötig. Ez a leg mm, sürgősebb dolog, vagy a legaktuálisabb. Egyébként meg érdemes rendszeresen figyelketni a honlapunkat, ugye a www.vaszati.hu honlapot, mert rendszeresen fűsítjük is mindig tele van újdonságokkal. Köszönjük szépen! Lakatos editet hallották a Vaszatiról. Jumana namami saradi gopya Sharam sam, chidananda lasat kundalam pundalam ko, pure Rudantam murnetram, jugmamri jantam, karam bhajajugmena, shatank netram műsorunk lassan a végéhez ér. Lássuk, milyen a tartogat számunkra a földéneke, a bumigita, amiről eddig szó volt. Paiksitnek már csak egy kérdése van, hogyan szabadulhatnak meg a kali az emberek a sok szennyeződéstől. A sok a ezt mondja. A kali yuga, a totlanság kötőjének korszaka az, Amiben eluralkodik a csalás, a hazugság, a restség, az álmosság, az erőszak, a depresszió, a panaszkodás, a zavradottság, a félelem és a szegénység. Az ember azonban mégse veszítse el a hitét és a bizalmát. Sőt, a bölcsek még ezt a is dicsőítik, mert már nincs szükség hosszas meditációkra és szigorú aszkézésre, nem kell költséges áldozatokat végezni, és a templomi imádat is nagyon egyszerű lett. Isten azt mondja a koli embereinek, énekeljétek az én szent neveimet. Szent neveit minden megáldást megadnak, és azokat minden különösebb szabály és előírás nélkül lehet zengeni. Befejezésül hallgassuk meg a Sri Harald námás című verset az Úr szent nevének vicsőségéről. Szilágyi Mártát és Bányai Gézát hallották. Az összes édes dolog közül Hari szent neve a legédesem. Ez a legkedvezőbb az összes kedvező dolog közül, és ezt tisztít meg a legjobban az összes tisztító közül. Ramától kezdve le egészen a fűszálig, az egész anyagi teremtés a legfelsőbb illuzórikus energiának terméke. Hari Istenni neve az egyetlen valóság. Aki Isten szent nevére tanít, ő a mi tanítómesterünk, apánk, anyánk és barátunk. Nem tudjuk, hogy mikor lélegezzük az utolsót, ezért már gyermekkorunktól zengjük hari nevét. Isten örökké ott él, ahol a nagy lelkek odaadással zengik szent nevét. hogy mind nagy bánat, mi nagy szomorúság, minden más csapásnál jobban fáj, hogy a legtöbb ember üvegdarabnak hiszi a hari náma a szent név szerét, és aztán el is felejti azt. Hald újra meg újra, zengd újra meg újra, Énekeld, mindig énekeld Hari szent nevét. Csak az isteni szent név az, mely tele van extázissal és isteni tudással. Ez a leges legtisztább, és mindig az is marad, ehhez képest az egész világ egyetem olyan jelentéktelen, mint egy fűszál. Puna prema taastam, shada briti bande. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Puna prema taastam, shada Lasat Naachalam kine aahang barishad piha Barav deva moha samra moha bodhiman Naachalam kine aahang barishad piha Idanthe goopur gopala bala shada me mana shavirasthan ki manai charam Chidananda chidanandam ru pa lasat kundalam go kule bhagavan mukham bojham attanta britankunta lai shnigdhara raktai shabira asta bhai Shido Prabhu dukho jalab dhima agna Namo Devam Damodaram Ananta Vishnu Prashila Prabhu grihane